Capitolul 11 A doua zi, tânărul Francisc se trezi din zori cu mintea încă tulburată de vedeniile nopții. Dimineața trebuia să plece din satul vârst și să o pornească pe drumul spre Cluj. După ce vizitase așezările industriale petroșani și livezeni, intenția lui Francisc era să se oprească o zi întreagă la Alba Iulia, înainte de a poposi o vreme în capitala Transilvaniei. De acolo, drumul de fier urma să-l poarte prin provinciile Ungariei Centrale, ultima etapă a călătoriei sale. Francisc ieșise din Han și tot plimbându-se pe terasă, cu luneta lui la ochi, cerceta înfiorat contururile cetății pe care soarele, la răsărit, o făcea să se profileze destul de limpede pe platoul Orgal, iar gândurile îi se învârteau în jurul a două întrebări care nu-i dădeau pace. Odată ajuns la Alba Iulia, își va ține făgăduiala făcută celor din vârst, va anunța poliția despre ceea ce se întâmpla în castelul din Carpați, când se legase să readucă liniștea în sat, o făcuse cu convingerea intimă că acea cetățuie sluja drept refugiu unei bande de răufăcători sau, cel puțin, unor indivizi suspecti care, având tot interesul să nu fie dibuiți, făcuseră tot ceea ce le stătea în puteri să împiedice orice apropiere. Dar, noaptea, Francisc chipzuise întorcând lucrurile și pe o parte și pe alta. În gândirea lui se produsese o schimbare bruscă și acum pregeta. Într-adevăr, în urmă cu 5 ani, ultimul descendent al familiei Gorj, baronul Radu, dispăruse fără urmă și ce se întâmplase cu el, nimeni nu putuse afla vreodată. Desigur, se răspândise zvonul că murise la ceva vreme după plecarea sa din Napoli. Dar, era o adevărat? Ce dovezi existau în legătură cu moartea sa? Poate că baronul de Gorj trăia și dacă trăia, de ce nu s-ar fi întors în castelul strămoșilor săi? De ce orfanic? Singurul apropiat care era cunoscut nu l-ar fi însoțit. Și de ce n-ar fi acest ciudat fizician Autorul și regizorul Fenomenelor care nu încetau Să semene spaimă în tot ținutul Exact la asta se gândea tânărul Francisc. Trebuie să fiți de acord Ipoteza părea destul de plauzibilă Iar dacă baronul Radu de Gorj și orfanic Își găsiseră refugiu în cetățuie, E de la sine înțeles că au vrut Să o facă de nepătruns, ca să-și poată Duce întrânsa viața singuratică Aceasta potrivindu-se obiceiurilor Și caracterului lor. Ori Dacă așa stăteau lucrurile ce ati Trebuia să adopte tânărul Francisc. Ar fi oportun să se amestece în viața baronului de Gorj era ceea ce se întreba, cântărind argumentele pro și contra, când Roșca se apropie de el pe terasă. Găsi potrivit să-i facă cunoscute gândurile lui în legătură cu acest subiect, stăpâne, îi răspunse Roșca. Se prea poate ca baronul de Gorj să fie acela care se dedă la toate aceste nescociri diavolești. Ei bine, dacă așa e, părerea mea e că nu trebuie să ne vărâm nasul unde nu ne fierbe oala. Fricoșii din vârst ori vedea ei pe unde scot cămașa. Treaba lor, n-are rost să ne legăm la cap dacă nu ne doare. Numai așa ca să liniștim satul. Fie, dacă mă gândesc bine, cred că ai dreptate, vistețul meu Roșca. Și eu cred la fel, răspunse firesc oșteanul. În ceea ce îi privește pe jupânul colț și pe ceilalți, acum știu ce să facă pentru a-i sprăvi cu așa zisele duhuri din cetățuie. Într-adevăr, stăpâne, trebuie doar să înștiințeze poliția din Alba Iulia. Pornim la drum după Francis, Roșca. Totul va fi pregătit până atunci, dar, înainte de a coboră din nou pe Valea Giului, vom face un ocol spre Pleșa. De ce asta, stăpâne? Aș dori să văd mai de aproape ciudatul castel din Carpați. Place bun! O toană roșca. O toană care nu ne va răpi mai mult de o jumătate de zi. Roșca a fost foarte contrariat de această hotărâre, care îi se părea cel puțin inutilă. Tot ceea ce îi putea aduce aminte cu prea multă putere de trecut tânărului ar fi vrut să țină departe. De data asta, funzadar. Se lovi de hotărârea de neclintit a stăpânului său. Și asta pentru că Francisc, ca și cum s-ar fi aflat sub o influență căreia nu-i se putea împotrivi, se simțea atras de cetățuie. Atracția aceasta de era poate legată, fără să-și dea seama, de visul în care auzise vocea stilei, când murmura trista melodie a lui Stefano. Dar visase oare? Da. Iată ce ajunsese să se întrebe, amintindu-și că, în aceeași sala Hanului, se mai făcuse auzită o voce, după cum fusese asigurat, voce pe care, cu atâta nesăbuință, o sfidase cu lundui în seamă amenințările. Așa că, având în vedere starea de spirit în care se afla, nu e de mirare că plănuise să se îndrepte spre castelul din Carpați, să urce până în dreptul vechilor sale ziduri, fără să aibă de altfel de gând să pătrundă dincolo de ele. E de la sine înțeles că Francisc de Telec era ferm hotărât să nu-și dezvăluie intențiile locuitorilor din vârst. Aceștia ar fi fost în stare să-i se lui Roșca, în încercarea de a-l face să se răzgândească și să se țină departe de cetățuie. Așa că îi recomandase oșteanului lui să-și țină gura și să nu sufle o vorbă despre planurile sale. Văzându-l coborând din sat spre Valea Jiului, toată lumea va crede că vrea să o ia pe drumul spre Alba Iulia. Dar, de sus, de pe terasă, observase că un alt drum șerpuia pe la poalele retezatului, până la trecătoarea vulcan. Se putea deci urca pe crestele pleșei fără a mai străbate satul și, în consecință, fără să fie zărit nici de jupânul colț, nici de ceilalți. Pe la prânz, după ce achită fără să se tocmească nota mițeluși ca pe care o prezentă Ionas, însoțind-o cu cel mai fermecător zâmbet al său, Francisc se pregăti de plecare. Jupânul colț, frumoasa mioriță, dascălul Homrod. Doctorul Patac, ciobanul Fric și mulți alți locuitori, veniră să-și arămas rămas bun. Chiar și tânărul pădurar se arătase în stare să-și părăsească odaia și se vedea cât de colo că nu va întârzia să se pună pe picioare, ex-infirmierul atribuindu-și toate meritele în această privință. Toate urările mele de bine, Nicule, îi spuse Francisc. atât ție cât și logodnicei tale. Le primim cu recunoștință. Răspunse fata, strălucind de bucurie. Drum bun, adăugă pădurarul. Da, așa să fie, răspunse Francisc, al cărui chip se adumbrise. Atunci, jupânul colț îi zise. Te rugăm să nu uiți cumva de ceea ce ai făgăduit să faci pentru noi la Alba Iulia. N-am să uit jupâne colț, îl liniști Francisc. Dar, în cazul în care voi întârzia pe drum, știți calea foarte simplă de a vă descotorosi de musafirii nepoftiți. Iar curând, castelul nu-i va mai inspira nicio teamă bravei populații a vârstului. Ușor de spus. Șopti dascălul. Și de făcut, i o Francisc. În mai puțin de 48 de ore, dacă vreți, jandarmii le vor veni de hack celor care se ascund în cetățuie. Doar dacă nu cumva n-or fi moroi, după cum se pare. Ținu să remarce ciobanul fric. Chiar și atunci, răspunze Francisc, ridicând imperceptibil din numeri. Dacă ne-ați fi însoțit pe mine și pe Nicu Deac, poate că n-ați vorbi așa, îi zise doctorul Patac. M-aș mira, doctore răspunse Francisc. Și chiar dacă aș fi fost prins de picioare ca dumneata într-un chip atât de ciudat în șanțul cetățui, de picioare, da, sau mai degrabă de cizme. Doar dacă nu crezi că, în starea de spirit în care mă aflam, m-am visat. Nu cred nimic, domnule," răspunse Francisc. Și nu voi încerca de fel să-ți explic ceea ce pare inexplicabil. Dar fi sigur că, dacă jandarmii vin să cerceteze castelul din Carpați, cizmele lor, care sunt obișnuite cu disciplina, nu vor prinde rădăcini ca ale tale." După ce spuse toate acestea la adresa doctorului, tânărul primi pentru ultima oară omagile hangiului, atât de onorat, pentru că onorabilul Francisc de Telec, etc. Salutându-i pe jupânul colț, pe Nicu Deac, pe logodnica sa și pe locuitorii adunați acolo, i-făcut lui roșca. După care, coborâră amândoi cu pas voinicesc, pe drumul dintre cătoare. În mai puțin de un ceas, Francisc și oșteanul lui. Atinseră malul drept al râului, urcând pe firul apei de-a lungul laturii dinspre răsărit a retezatului. Roșca se resemnase să nu-i mai facă nicio observație stăpânului său pentru că s-ar fi obosit în zadar. Obișnuit să execute militarește ordinele, fără să crâcnească, dacă tânărul avea să se avânte în cine știe ce aventură periculoasă, va ști el cum să-l scape, viu și nevătămat. După două ceasuri de mers, Francisc și Roșca se opriră o clipă să-și sufletul. În locul acela, Jiul Valah, care devia puțin spre dreapta, se apropia de drum cotind brusc. De cealaltă parte, pe cocoașa pleșei, se rotunja platoul Orgal, la depărtare de o jumătate de milă, adică de o leghe. Trebuiau, deci, să părăsească jiul, întrucât Francisc vroia să străbată trecătoarea pentru a merge în direcția castelului. Evident, evitând să treacă din nou prin vârst, Ocorul acesta dubla distanța care separa castelul de sat. Cu toate acestea, avea să mai fie până la sfințit, când Francisc și Roșca vor ajunge pe înălțimile platoului Orgal. Tânărul va avea, deci, vreme să cerceteze cetățuia din exterior, iar dacă va aștepta să se facă seară, ca să coboare, din nou pe drumul spre vârst, îi va fi lesne să-l urmeze, având siguranța că nu-l vede nimeni. Intenția lui Francisc era să-nopteze la Livezeni, un mic târg situat la confluența celor două jiuri, și să o pornească în ziua următoare mai mai departe spre alba iulia. Se odihniră o jumătate de ceas. Francisc, bântuit de amintiri, foarte frământat de asemenea, la gândul că baronul de Gorj ia poate existența dincolo de zidurile castelului, nu scoase o vorbă. Și Roșca a avut nevoie de multă stăpânire de sine pentru a nu iotrânti de la obraz. E pierdere de vreme să merge mai departe stăpâne. Să-i întoarcem spatele a furisitei de cetățui și să o luăm din loc. Începur amândoi să urmeze talvegul văii. Trebuie mai întâi să se înfunde într-un hățit de copaci care nu era tăiat de nicio potecă. În unele locuri, pământul se surpase destul de adânc, deoarece, când vremea e ploioasă, jiul uneori se revarză, iar preaplinul se avântă în puhoaie vigilioase pe aceste terenuri, pe care le transformă apoi în mlaștini, fapt care le îngreună mersul și, în consecință, îi face să întârzie. le trebuia un ceas să-i. Din nou pe drumul prin trecătoarea vulcan, lucru care se întâmplă pe la orele 5. Coasta dreaptă Pleșei nu era acoperită de blana deas pădurilor, pe care nici nu le putuse străbate decât clăindu-și calea cu secură. dar avură de înfruntat dificultăți de alt soi. Era grohotișul morenelor, prin care nu te puteai strecura decât cu multă precauție. Erau denivelări bruște, fali adânci, blocuri învămășite și înălțându-se ca în de ghețuri în fosta albie a unui țar într-o regiune alpină. Era tot talmeș-balmeșul unui morman de bolovani uriași, pe care avalanșele îi făcuseră să se prăbușească de pe piscuri. Era în sfârșit un adevărat haos în toată gruzavia lui. Urcarea talazului, în asemenea condiții, mai ceru încă un ceas bun de eforturi epuizante. Se părea, într-adevăr, că acea cetățuie se putea apăra chiar și numai prin sălbăticia locurilor din vecinătatea sa. Și poate că, în sinea lui, Roșca nădejduia că vor întâlni piedici de netrecut. Dar n-a fost să fie așa. Dincolo de zona blocurilor de piatră și a gropilor, creasta din față a platoului Orgal, Fu în cele din urmă atinsă Din acel punct, profilul castelului Se contura mai limpede în mijlocul Pustietății mohorite, de care De atâta amar de vreme, spaima Îi ținuse departe pe locuitorii Ținutului. Ceea ce trebuie avut în vedere Este că Francisc și Roșca Aveau să abordeze cetățuia prin dreptul Curtinei sale laterale, cea orientată Spre nord. Dacă Nicu dac și doctorul Patac ajunseseră în fața Curtinei de est, asta se întâmplase Pentru că, luând-o pe la stânga pleșei Lăsaseră la dreapta torentul Doinei și drumul trecătorii. Cele două direcții formează, într-adevăr, un unghi foarte deschis al cărui vârf este donjonul central. Dinspre nord, de altfel, ar fi fost imposibil să pătrunzi în incintă, deoarece nu numai că acolo nu se aflau nici poternă, nici punte, dar curtina, construită ținând seama de neregularitățile terenului, se ridica la o înălțime destul de mare. Prea puțin conta în fond că pe latura aceea nu puteai pătrunde, de vreme ce tânărul nici prin cap nu trecea să intre în castel. Se făcuse șapte și jumătate când Francisc de Telec și Roșca se opriră la marginea platoului Orgal. În fața lor se înălța încât înnecat în beznă, sumbrul colos, ale cărui ziduri întunecate, se contopeau cu stâncile înnegrite de vreme. La stânga, incinta cotea brusc, în locul în care stătea de strajă bastionul de colți. Acolo, pe o terasă deasupra parapetului său crenelat, se chircea fagul ale cărui crengi răsucite stăteau mărturie streșniciei cu care sufla vântoasa dinspre sud-est. Într-adevăr, ciobanul fric nu se înșelase. Dacă era să te iei după ea, legenda nu-i mai dădea decât trei ani bătrânei cetățui. A baronului de Gorj. Francis contempla tăcere ansamblul acestor construcții, dominate de donjonul îndesat din centru. Acolo, fără îndoială, se mai ascundeau sub grămezile nedeslușite săli boltite, vaste și sonore, lungi coridoare de dalice, mici fortificații îngropate în adâncurile pământului. Nici o locuință nu s-ar fi potrivit mai bine ultimului descendent al familiei Gorj, pentru a se îngropa într-o uitare căreia nimeni nu-i putea afla taina, decât acest vechi castel feudal. Și cu cât se gândea mai mult, cu atât mai convins era tânărul că Radu de Gorj așezase între el și lume meterezele castelului său din Carpați. Nimic de altfel nu trăda prezența unor oaspeți în interiorul donjonului. Niciun fir de fum nu se depăna din hornurile sale. Niciun zgomot nu răzbătea de dincolo de ferestrele închise ermetic. Nimic, nici măcar un strigăt de pasăre nu tulbura misterul tenebrosului sălaș. Vreme de câteva minute, Francisc îmbrățișă lacom cu privirea incinta, răsunând o de zarva serbărilor și de zornăitul armelor. Dar nu scotea o vorbă. Într-adevăr, îi era bântuită mintea de gânduri apăsătoare. Într atât îi era de gra inima, zbuciumată de amintiri. Roșca, vrând să-l lase pe tânăr singur cu el însuși, avuse grijă să se tragă de o parte. Nu și-ar fi îngăduit găduit în ruptul capului să-l întrerupă. Dar când soarele se lăsa încet în spatele pleșei, iar valea celor două jiuri început să se cufunde în întuneric, nu mai șovui. Stăpâne! zise, s-a înserat. Curând se face opt. Francisc nu păru să l audă. E timpul să o luăm din loc. Nu se lăsă roșca. Dacă vrem să fim la livezeni înainte ca hanjii să și închidă hanurile. Roșca, într-o clipă. Da. Într-o clipă sunt al tău, răspunse Francisc. facem un ceas stăpâne până ieșim din nou la drumul trecătorii și cum atunci va fi noapte, nu riscăm să fim văzuți străbătându-l. Doar câteva clipe, răspunse Francisc. Și coborând spre sat Tânărul nu se mișcase din locul în care se oprise Odată ajuns pe platoul Orgal Nu uita stăpâne, urmă Roșca Că noaptea ne va fi greu să trecem printre colții de stâncă Cu chiu cu vai am răzbit ziua Iartă-mă dacă stărui Da, să mergem Roșca, te urmez Se părea că Francisc fusese țintuit în fața cetățuii Poate de una dintre acele tainice presimțiri pe care inima nu se pricepe să le ia în seamă. Să fi fost înlănțuit de pământ așa cum spunea că fusese doctorul patac în șanț, la baza curtinei, nici de cum. Picioarele erau slobode de orice piedică, de orice capcană. Putea să se ducă și să se întoarcă de-a lungul platoului și, dacă ar fi vrut, nimic nu l-ar fi oprit să dea ocolul incintei, luând-o pe marginea șanțului. Și poate că asta și voia. Chiar așa gândi Roșca și se hotărâ să-i spună pentru ultima oară. Vii, stăpâne?" Da, da," răspunse tânărul. Și se urni. Deja, platoul Orgal se întunecase. Urcând spre sud, umbra sporită a muntelui acopera ansamblul construcțiilor, ale căror contururi nu mai închegau decât o siluetă nedeslușită. Curând, nu avea să se mai vadă nimic, dacă nu se iubea vreo licărire la ferestrele înguste ale donjonului. Stăpâne!" Vino odată, repetă Roșca. Și Francisc avea în sfârșit să-l urmeze când, în dreptul bastionului, pe locul unde creștea legendarul Fag, apărut o formă nedeslușită. Francisc se opri, privind spre forma al cărei contur se îngroșa treptat. Era o femeie, cu părul despletit, cu mâinile întinse, înfășurată într-un lung veșmânt alb. Dar, Straiul acesta nu era oare acela pe care îl purta Stila în scena finală din Orlando, în care Francisc de Telec o văzuse pentru cea din ultima oară? Da, era Stila, nemișcată, cu brațele desfăcute spre el, cu privirea atât de răscolitoare, a țintită asupra lui. Ia! Ia! Strigă. Și, năpustindu-se, s-ar fi rostogolit până la temeliile zidului dacă nu l-ar fi oprit roșca. luca se mistui, dintr-o dată, abia dacă stila se arătase preț de un minut. n ar face. O secundă i-ar fi fost de ajuns lui Francisc să o recunoască și cuvintele îi țâșniră pe buze. Ia, ia, trăiește!